Eta, bueno, gaik nahiko polemikoa iruditu zait, ez? Bai, eh? <laughs> bueno, izan behar, bai, aspaldi dela polemikoa hau, baina, bueno, horreindik ez da iritsi, baina laster laster ditsiko dena. Eta gaina, beharrezkoa da gai polemikoa hau eta zitze egitea, itzein guzu eremu gertuko komunikazioaz, ega ka, Bai, bai, bueno, e... Euskeraz ez da horrelako siglarik orainik e, asmatu du, dugu horrela itzen bat ezateko, baina inglesez nahi bezaguna, no, edo behintzat ezaguna da, NFC, teknologia, eta da, e, bueno, zukez hori, baina inglesez. Zerera, ba, batezen, horretan, eguen teknologia, e, ari digabeko teknologia bat, baina bluetootha dagoen bezala beste bat, Baina, ja e, da, erakizun duguna, beste, lekuatzuetan, ahibir ez, e, ba, egoaldean, hemen, bat ezeri, buzkoaldean, inagoen, honetan, bautogu, ba, garraien politolako txartelo batzuk, lurralde guztiartelak, eta horiek, RFI, e, bez, tehnologia, tehnologia honen, e, beste bertxilo bat ezerik ez dira, eta hira, ukitu gabe, funtzionazionunen tarjeta gaudatzu, gara, zunatzen ezkuzure txartel hori, ezeri, ira batera, eta hor bakasu ba, horretan eh txartelorien kasuan ba garai zaitezke baina telefonoei gutu altero teknologia o, eta batez ere orain badirudi asfaltik dago teknologia baina badirudi oraingoan bai e, batez ere ordainketak egiteko erabiltzen hasiko garela norbait hiruaren digitalizazio horretan ba kreditu txartelak ditugun bezala orain, beste teknologia hauek erabiltzen ere aziko garela hori, ba, eh ornitaia, baita serbitzu mailak eta bai banku eta finantzia erakundeak ba aldos jartzen ari dilerako teknologia horiek erabiltzen hasteko eta nun eta ba egunerotasune erabiltzen dugun katxarro honetan, ez? Iaia ia, gure gorputari pegatuta daukago mugikorrean. Eta hori da pizka bat. Esaten zenuen, bueno, zure ba, artikuloa irakurtzen, ematen duen lapizkagat zientzia fikziozko fitzi, fitzi, zerbait, eta baina harri da, ze askardi joazten gauza hauek, eta zientzia fikziozkoa fitzi, ematen duena, ba, gutxinaka gutxinaka irizte narizaigu, zaigu, ezta? Bai, zientzia fikziozkoa, izan betekena, bueno, ez da, zientzia fikziozkoa, eh, baina txipak, gorputzean integratzea, izatea eta edo eduko aparezioak egu pide egitezke oso chiquite bidea, eta gonde egitezke dozen edo tokitan txertatuak, inkuso, ma bueno, denok RFID, denok giren aldaera bada, alda, esan dudanean, esan dudanean, etiketako, horrein, supermerkatu tal, eta lehenko askotan, ba almazenajea egiteko eta rolakoak egiteko askotan egiteko dira egiteko, azken fiñan, iaia pegatina batzuk dira. Eta horietakoak, izan entes, aktiboak edo pasiboak, zer esan nahi du, ba, batzuek, energia behar dutena eta beste ez Eta horrela, diridez, zara eta horrelako entenan diretan, ba, dauden pegatina, askotan kanpora aterazan dunean pitatzen duten horiek, ba zehazkin, erde fekideen mota bat, e, ez aktiboatena, hau da, impulso batekin, kizten direnak eta informazioa batean direna. Hau, gauza honetarako, almazenaje dako, eta stabilizadea zirutazeko da, eta ba, ez da, horiek gizakietan ez garenean. Hori izango izateke, kristana gaza eta noski, jendea animalea bezala txipet, txipet, txipetkin, betetea, ba, segura gizartean, ba, naiko jatera aurkako jarrera jasoko lukerez, erratik ez, ez eta asko erabiltzen ditugun gauza horietan, guk, neu eramango ditugun horietan txertatzea eta horiek jentian mogu ikorra eta epatzen dute baita ere ba, nortasun abiria, abiriez, eta baitezkela. Eta emena gazo eta teknologia, ¿Eh? berazen teknologia erazenia azkotan erabiria eteke. baina abotez ere da zenek idakurri dezaken eta nondi idakurri dezaken. Imaginatu dezakezu, teknologia hauek erabitzen baitugu, e, eta hor informazio bat, bai gure bankuko informazioa, bai inkusua gure datu biometrikoak mali maraude demagun norbait e, hasten da batera eta edo kalean eta horiek eskaneatzeko eztasuna eh daukala. Ezzu zertan nor, norbait legitimoa izan behar, baizik eta inkuso ilegitimoa edo ez dakigu zen. Azken finean segurtasuna daso baten bat egon daiteke eta eta jende horrek eskuratuko izango ditzu gure gure datu horiek kaletik goazen edo edo algun jakianon kristan arazo eta da priod da sortu daitezke. Batez ere horretan, ez, eran guk erabaki algo bagenozenek eta nola erakurri dezakeen, baina eski beti berare da bidier eh, ba, estatu aparatuek ere, eh, incluso ba erabili dezake hori kontrol teknologia bezala. Ta segurazki berai bai izango dutela irakurtzeko baimena er, ez da iritsotako. Gente la gudea telefonoa, compañía dela, artean da supuestos que permeti. Ferbait datu horiek irakurri alizateko, edo bintzat, bueno, ziki maizu, zikiaregondeteketan. Ba bueno, Gorka, egia esan e, pixka beldur garria da gaurkoan kontatzen ari diguzuna, ez dakit e, amaitzeko zerbait gehiago Bueno, gauza, gauza honak ere, baditu ez, eta hor beti dago kolokan, inga putik alde ez. Egen, bintzatik, zeni ez dira dintu guztatuko mugikorra eki eta... Zen, diant, zen, diant, ba, horreintzea, ez zerreiau eman behar izan gabe, ez, pum e, oso, oso, oso simplea da, oso erosoa batzutan erosotazen horren bidetik, ere hartzen zaizkigu horrelako bueno, batzeko batea, engero, en gero er, erabidea, ez, ez dugu tehnologia diberdur, izan meher, ba, izik, eta ezagutu behar dugu, ze haukera, eta ze hau zaitxar, edo eukitxakera, eh, eta beraz, orien aurrean, ba, ba, ba haipozizionatu, eta ezko, ezko ez, ez, kontra edo alde bakarrik, baiziketak eh, jarrera kritiko bat eukita, ba, e, tehnologia guzti horien balioak edo, edo alde txarrak e, e, kontutan hartuz. Hori hori da pixka bat, izlatu nahi izan dudana. Ba, osongi, gorka, e, mendikan hilabete batetara edo izango zaitugu berriz e, zebrabide honetan, eta bitartean, ba, bueno, urte berrion. Ba, eba, ezkerrik asko, berdin playere. Onda izan, aioa. ...blogalizaciva... geneu beraz NFC tecnologo...